Nem. nem. fogom magam. Zokon benné? Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. nem. Nem. <hý> Kejfel Elég. Miala járossal, A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killódik már itt? Set me free Már 2020. június 30-a van, és ked, soha többet nem lesz 2020-ban június. Ez az utolsó napja. A maival együtt négy a mai nélkül még három. Ó, jó, cio, ácio, kácio, akácio, vakáció. Centivágás. Megteltem. A azt mondták, hogy leltár miatt filter nem kapható. Hétágra süt a napnyárban. 18 fok van, és ha a duplája nem is lesz meg, de a másfélszerese igen. Ez a kéfeje minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János reggeli, 14 éven aluliaknak nem felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Tele termék megjelenítéssel, tele tele tele. Egy műsor, amely bár tortalan kísérleteket tett, tesz és tán fog tenni annak érdekében. Arra, ami még hátra van nekünk, kinek mennyi. El tudjuk választani, szét tudjuk választani egymástól, a fontos-a fontos talamtól. Van egy telefonszám 061-877-0877, amin a szó hangértelmében utol tudnak érni. Figyelek, ha van mire. dolgoztam és ma megyek először be a munkahelyemre nem tudtam hallgatni a műsort se az, az utazás közben szoktam hallgatni és egy 7 óra 0-0 úgy döntöttem, hogy akkor megkeresem a Spirit FM-et a telefonon és elindítom és erre lehetőségem is volt mert forgalmi dugóba álltam elindítottam az adást és amikor elindultunk akkor az előttem lévő autó egy picit előrébb haladt, és megláttam, hogy az a rendszáma, hogy KFJ321. Arról tud, hogy tévén lehet látni? Uh, nem, nem, de nincs is tévén. Interneten, interneten tudtam volna hallgatni, de ez a, ez a közel 40 perces idősáv, amit az autóba töltök, ez, ez otthon nincs meg, mert, mert otthon mindig csinálok valamit, leginkább dolgozok, így, így nem tudok nyugodtan hallgatni reggelente csak ha autózom Mivel foglalkozik? Gépészmérnök vagyok és, és ingatlan fejlesztésben dolgozom építőiparban. És milyen érzés most újra bemenni fizikailag oda, ahol korábban mindig megjelent fizikailag? Hát nagyon, nagyon vegyes én, én kifejezetten szerettem az otthoni munkát Sokkal, sokkal jobb volt a, a pont miatt, hogy a napi 3 órás dugóban ülést megspóroltam. Meg Ezt meg tudom érteni. Független attól, hogy koronavírus járvány idején sokkal gyorsan más. lehetett jutni az embernek a céljához, ha egyáltalán volt célja. Igen, igen, néha azért jártam a városba egy... -egy Eseményen és jobb volt a közlekedés, meg ami nagyon tetszett, hogy a család lepédeltem minden nap. <gül> Ön mennyire kimozdulós? Abszolút, abszolút, hétvégéken. Tehát, hogyha a zárva a szó fizikális, nem fizikai értelmében, de lelki értelmében a lakásában vagy a házában, ahol a családjával él, az olyan lenne, mint egy börtön? Uh, igen, igen, és azon elgondolkoztam, hogy uh, mi családi házban élünk, ahol a, ahol a kert most uh, abszolút pótolhatatlan uh, kincs volt, vagy egy, egy budapesti emeleti lakásra milyen nehéz lehetett hónapokig. Ezt Ez, a... Ez valószínűleg így volt. Örülök, hogy hívott. Három, ja. 3-2-1. Jó reggelt! Rendben, csak egy, egy szép magyar élményemet szeretném elmondani. a az Asztaritani csapatbajnokság döntője volt a Marci téren, ahol rajtam kívül senki nem volt, aki kívülálló lett volna. Ehhez képest körülszaladt a csarnokot a megfelelő ember hogy szerezzen egy karszalomot, majd miután megalapított, hogy nem vagyok rajta, a VIP listán nem engedett be, úgyhogy az oldal voltam kénytelenbe menni. Hát ennyit arról, hogy mit tesz a magyar sportért az, akinek ezért még fizetnek is. Köszönöm szépen. Mi ez, amit a háttérben hallgat, mert hogy nem engem hallgat, az tuti? Ő, katolikus ő, rádiónak a misélyét. De egyébként hallottam az en bevezetőjét, csak egy némi megnyugást ad, bár egyáltalán nem hiszek azokban a dolgokban, amiket ő érdekelt, hogy angolikus vagyok, ott is komoly fenntartásaim vannak, de nem tudom, hogy ez mennyiben érdekli. És azt nem tudom, én abból élek, hogy hallok, látok és érzek, és azt hallottam, hogy egészen más van ön mögött hangilag, mint ami egyébként itt az elmúlt percekben elhangzott, hogy ne kell tenné fel az érdeklődésemet. Ebből élek. Ez én az életem. Nem. Jó. Egy kém vagyok. Kém, nem spion. Now that we've chosen to take all we can this shade of autumn jó reggelt! Üdvözlöm, doktor úr! Éjjel értem haza a második, sokat szidott kicsi hazámból. Nem tudtam elaludni, így visszahallgattam a műsorát. És tegnapi műsorban hallottam, hogy kért olyan eseményeket, amik a hétvégén történtek. Hát velem történt egy, sajnos az a. A hotel még nem fogadott a koronavírus miatt ö, lakókat, ahol én szoktam járni. Így muszáj voltam bejelentkezni egy másik kicsi lakásszerű ö, helységbe. Hát az történt, hogy minden gyönyörű, minden nagyon szép volt. Csak kiderült éjjel, hogy a tulajdonos orosz volt. <gül> És vagy beluktak vagy nem tudom mi, de szétverték a házat. Én mondom, akkor innen megyek, de nem tudtam elmenni, mert ugye valahogy ráesett az egyik kalaptartó a kilincsre, és ki se tudtam hitni. Úgyhogy kénytelen voltam egész éjjel azt hallgatni, hogy hogyan verekednek, hogy vernek célját. Úgyhogy egy picit érdekes volt. Mindez hol? Hát ezt kérem szépen a kicsit sokat szidott hazámba, másodikba. Ezt már mondta egyszer, oh. akkor se értettem. Igen, igen, igen. Hát az az ország, amelyet a média is szeret nagyon jól megkülönböztetni. Jó, vagy Mert beszélgetünk az... rébuszokban, vagy beszélgetünk rendesen, dönts hát el. Hát ez Itt erre értettem, hogy a média is úgy szokta említeni, hogyha például valamelyik... A média tégedet, lehet, hogy szokta emléketni soha. én sohasem, nekem nem második hazám is rö. Hát nekem az fáj, hogy amikor például valamelyik jeles személyiségünk kint van, akkor úgy beszélnek róla, nem azt mondják, hogy kint járt Izraelben, hanem a zsidó államba. Ami engem ez egy picit felháborít, mert ugye Soha sem mondják azt, hogyha például kimegy Ameriká, vagy a republikánus államban, vagy a katolikus államban, miért kell megkülönböztetni Izrált. Halvány gőzöm én, nincs. Azt árulja el nekem, hogy az hétvégén volt csak Izraelben, vagy hogy van ez? Hát ki utazni, én, mert valamikor elmenekülök a rossz idő előtt, meg van ott ugye egy kis ismerősöm. Milyen És magas? Tessék? Milyen magas? <gül> 172. De de ez most mikor zajlott, amiről most beszél? Ez most voltam kint, kérem szépen, múlt hét péntektől. Tegnap éjjel, tegnap éjjel érkeztem haza. Repült? Igen, igen, igen. És amikor kiszabadult, akkor azért az jó volt? Hát nem volt semmi semmi probléma sem. Egyedül ugye megkérdezték a határon, Nem, a hullaszállítók ő... nem voltak ott az oroszok miatt? Tessék? A hullaszállítók nem voltak ott az oroszok verekedése miatt? Ja, ja, értem, értem, nem, nem, nem. A és a második, és éjszak, jött, a második éjszakát is ott töltötte? Nem, ez az egy éjszaka volt, és aztán reggel, amikor tudtam? menekülni, akkor rögtön kerestem egy másik szállást, amivel már nem volt probléma. Szüriális történet volt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Eh, eh, kedves Fiala János, eh, eh, nem tudom, hogy a témát felveheted nincs tenna. téma, azt mondjam, beszélgetünk, nem tudom, Hinten? mi az, hogy téma. Na, na hát az a téma, számomra, hogy tegnap olvastam, hogy indul egy Pesti TV nevezető eh, Hát, médium, a Vassili Mészáros Hút Gergely segédletével. Hát nem tudom, hogy ez mennyire hiányzik nekünk már a most uh, regnáló hír TV mellett, meg a testi mellett. Hiányzik ez nekünk magyaroknak? Nem értem a kérdést, tehát ez a hiányzik nekünk magyaroknak, erre nem tudok válaszolni azt mondjam, ez így ebben a formában totálisan értelmetlen. Mi az, hogy hiányzik nekünk magyaroknak? Már azért, mert van hasonló orgánom már. Mihez hasonló? A... Hát amit ezek a témák majd, amikor szerepelnek. Ha van egy fogadás. tévé, ami még nem üzemel, azt ön hogyan tudja hasonlítani valamihez, ami már van? Hát már csak a tulajdonosok és a Főszerkesztő személyéből kifolyólag tudom értelmezni. Akkor hasonlítsa össze az ATV Jó, start című hát... műsorát ezzel, és ha bár a tulajdonosi viszonyok azok tökéletesen nem fedik le egymás, rájön arra, hogy amit beszél, maradjunk abban ma 2020. június 30-án három perccel fél nyolc előtt hogy csacskaság. Ez nekünk magyaroknak, magyarok, véreim, mi kell nekünk? Most azzal ne jöjjenek, hogy mohács. Szelényén és vagyok. Egy nagyon érdekes dolgot láttam, hogy az előbb János pucolta a számüvegét. Na most nekem két hettel lehámozták a szürke hájogot a jobb szememről. Most én azóta reggel fölépredek, és csodálkozom. Csillog a virág, színes minden fantasztikus, mikor elindulok autót veszetek, ugye most már két hete volt visszaszaladok, hogy hol a szemüvegem na akkor rájön, hogy nekem már nem kell most szemüveg mert lencsét is ültetnek be ilyenkor 3,75 öset de gyönyörű a világ mondjuk rossz, hogy azóta kicsit pokálózok is, mert amit eddig nem láttam mondtam a menyeimnek reszkesetek, anyós, mindent lát de tényleg nagyon szép a világ Maradjon Maradjon Így Én jön a bal szemem is, és akkor majd szeptemberre, ha. Jó, hát csak hogy vannak szép dolgok is. szép szóval jó napot. Önnek is. Közben azt mondtam némileg bátortalanul, hogy maradjon így, de megismétlem, maradjon így. Van egy bátortalan kérdésem, ezzel kapcsolatban nem várok semmilyen e-mailt. Én szeptembertől egy olyan stúdiót képzelek el, ahol ez a CD-le játszó meg az alatta lévő nincs. Milyen anyagtábla van, amire lehet rajzolni, előttem van monitor, amire lehet különböző filmeket vetíteni, amelyek nem jogdíjasok, és amelyek nem bonyolult előállításban jönnek létre. S adott esetben ott akár ülhetne egy vendég is. Aki vagy vendég, vagy társműsorvezető. Ha van tűkerős hallgatom, aki egyébként hajlandó ilyenre áldozni, gmail.com és írja meg nekem, hogy a társműsorvezetőnek egy itt meg nem határozott gáziát milyen mértékben lenne hajlandó állni. Egy társműsorvezetővel számoltam ezen a héten, de vele se komolyan, és ő aztán szét is oszlatta ezen ábrándomat, úgyhogy ez teljes mértékben a jövőre vonatkozik. Ha van olyan tőkerős hallgatom, aki, nem mondom, hogy szívesen áldozna erre, de ha Netán olyan személy ülne itt, akinek örülne. Döröpont, kukat, gmail.com, írja meg, hogy milyen mértékben erős, és küldjön nekem egy telefonszámot is. Köszönöm szépen. Szegény ember, szegény műsorvezető, a szó átvit értelmében. Gazdag hallgatókkal fűz 061 877 Reggelt. Jó reggelt. Viszont hallásra. Az anyám, anyám édes jó anyámat itt elsóhajtom, eszembe jutnak a hang. Temetésre csak fehér ében és fekete nadrágba lehet menni. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem költői kérdésnek szántam, de az maradt. Jureget! Jureget kívánok! Elnézést nem lehet hallani, amit mond. Zavarják telefonját, mint a Szabad Európa Rádiót. Ismétlést kérek. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! kívánok! Az előbb én próbáltam mondani, hogy a temetésre bármilyen színű ruhába lehet menni, csak egy fekete nyakkendőt, vagy valami ilyen jellegszava. Jó reggelt! Jó reggelt. Várnom kell, ugye, hogy bejussak. Várhat, hát, de bent van. Ja, bent vagyok. csak hogy... Bejebb akar menni? Nem akarok bejebb menni. Hát akkor köszönöm, hogy hívott. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Béter Tegnap egy barátommal beszéltem, aki a végig a Fürdői Gazdaságnál dolgozott magas beosztásba, ahol Fideszes vezetés volt, és most átkerült egy másik erre, ahol már az új elenzék kivezetés van, és mondja, hogy már most elkezdték oldalazni, oldalazni hogy hogy és, és mit lehet visszaosztogatni a pénzeket, tehát én most arra gondol. És hogy és mint lehet... Hát ezt ebben a magatot, Oké, okay, köszönöm, hogy hívott. Jó reggelt! a pontja az milyen, hogy fideses? Én nem vagyok se fideses, se MSP, és én fialajános vagyok. Mi az, hogy fideses? Az milyen ez a fideses? hogy lehet megállapítani valakiről, hogy Fideses? Elnézést, Fialó úr, Fideses. Ezt valahogy értelmeznem kéne, The mirror 3 perc múlva lesz 3-8 ez a keyfejjelcső, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a ha hallgatók, a nézők, a netezők és fial János korhatáros 14 éven aúliaknak nem felette és a igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Jó reggelt! Focinyalló. Tessék! Mit mondott? Focinyaló? Semmi értelme. Jó reggelt! Elnézést, jó reggelt, kívánok fialót. Hoffman Tamanás vagyok, Ebrecenből. és hát azt, hogy fideszes, azt én se tudom értelmezni, erre csak annyit tudok mondani, hogy, hogy a nagy a állat, Kert, csak alacsony a kerítés a másik hogy szerintem egy temetésre tiszta ruha ápolt külső, ami szerintem alap, ennyi kell az, hogy milyen színű és hogy miket de Bermudában is rövidújú rövidújú pólóban elmenni lehet? rövidújú pólóban? Meg... miért nem lehetne nyáron? de, de Bermudában téglaszínű Bermudában Hát, azért az durva. És ha az durva, ember hátul meghúzódik? De, ö, de ha tiszta, és, és az, akinek elmegy a temetésére, és ö, őszintén a könnyeket is sejt, akkor ne a ruha tegyen már az ember. Könnyeket nem már. tudom, hogy fogok helyteni. Köszönöm, hogy hívott. Most még azt sem tudom, hogy elmegyek. Nál a született a lányom A kezei között volt. Leget. Jó, reggelt kívánok fialaul! Azt szeretném mondani a temetéssel kapcsolatban, hogy milyen közeli a hozzátartozó, akinek elmegyünk a temetésére. Tehát ha szüleimről, testvéremről, tehát nagyon közeli a hozzátartozó, hát akkor azért egy kicsit sötétebben illő, de egyébként szerintem nem, nem, nem annyira kötelező a fekete ruha viselése. A szüleim Ez az ágynemi tartóban vannak. Tessék? A szüleim az ágynemi tartóban vannak. Az én férjem itt És, Ő is, ők is. És, és az ágynemű tartóban az én... nem, nem alakáson kívül van. Hát nekem is itt van az ágy mellett, tehát Három éve. Úgyhogy szépen volt Be -beszélget egy Beszélget vele? Bócsúztató. tessék. Beszélget vele? Én igen. De engem, szóval sokan azt mondják, hogy mert nincs elengedve, én ezt nem így érzem, mert az elengedés az szerintem nem azon múlik, hogy most itt van az urna, vagy a temetőbe van az urna. Az elengedés az a az, az, az lelkiekben, tehát az belülről. Az nem azért, fogok önnel vitatkozni. Azt árulja el nekem, hogy hány éves? Én? A? 66. Hány évet fog még élni? Nem tudom. Mielőtt meghal, csinál valamit az urnával? Igen. Hát akkor egy ilyen szórás. Úgyhogy akkor egy ilyen szórás. És ha kifut az időből, nem. akkor mi lesz? hát igaza van nem, igaza nincs igazam, van. ez egy kérdés volt azt árulja el nekem drága asszonyom hogy önnek vannak egy gyerekei egy fiam van. ő mi szólt -e ez a döntéshez hogy az apukája ott van az anyukája mellett de hát nem abban egyelőre, a formában a szokott lenni el, elfogadja, egyelőre elfogadja ha ő meghalna anélkül hogy abban az urnával megtenné azt amit egyébként szándékszik akkor a fiaméltón járna el azzal az urnával, illetve annak a tartalmával az biztos az biztos. Tehát abban a abba maximális. Jó, de azt el nekem, drága asszonyom, de ezt őszintén kérdezem, sajnálná, ha kimaradna az életéből az az aktus, amit egyébként még tervez, mielőtt ön meghal? Hát, ezen gondolkodtam, lehet, hogy azért igen. Tehát de azért, azért, azért... abban egyezünk meg, hogyha jól értem azt, amit ön mond, ön a férjétől nem vált még el? Nem. De ahogy én kiveszem az ön szavaiból, semmilyen garancia nincs arra, hogy a haláláig el fog válni. Hát igaza van. Nem igaza van, hát ön ezt sugározza, ez nem igazságkérdés, én illetve megfogalmazom azt, amit az ön szavaiból az ember lefordít magyarra. És egyébként én azt gondolom, hogy ha nem fog tőle elválni, abban az igényért a világán semmi kivetni való nincs. Csak az a kérdés, hogy ha ez nem következik be, akkor ott marad az az izé az ágyában. Utána mi történik? Igen, Magyar. ebben teljesen igaza van. Igen. Igen, ebben teljesen igaza van, mert egy 66 éves kor, az már sajnos ott, ott bármikor megtörténhet. Jó, ez lehetne 20 évvel korábban és 20 évvel később is. Azt <gül> állulja el, hogy abban a körben, ahol önél, családja, rokonok, barátok, ismerősök, hogyan Igen. viszonyultak ahhoz, hogy ön nem temette el a férjét, és hogy otthon van? Hát nagyon-nagyon megosztó. Mennyire volt. köztudomású ez? Hát az, ahol lakom, ott senki nem tudja. Egyetlen egy lakó tudja, egy régi, nagyon régi szomszédasszonyom, de nem. Tehát ez nem publikus, én erről nem szoktam beszélni. De a fia nem csodálkozott? Vagy csodálkozott? Nem, nem, nem, egyáltalán nem. Ő elfogadta ezt a helyzetet, nem, nem, nem. Végül, Ez abban az izében valamit egyébként a hanvasztás után adnak az embernek, vagy valami másban Igen, hát egy, egy szép, nagyon szép ilyen, amikor elhoztuk, ugye a, ahol volt történt ugye a hanvasztás, akkor elmentünk oda, és akkor meg a, a, volt a templomi bucsúztató és abban van benne, abban a szép urnában, igen. Hanvasztásra el lehet van. menni? Tessék. Hanvasztásra el lehet menni? Hát nem, hanem elhozni, bocsánat. értem, voltam. mert nem, nem, nem, nem mentünk el. Nem, Mind a két szülő fogta magát és hambasztották magukat, pedig a zsidóknál állítólag nem szokásos, de nekem senkit csinálja, tőlem senki sem kérdezte meg, hogy én oda elmehetnék -e. De egyébként azt értem, hogy arra miért nem lehet elmenni. De most, hogy hát így beszéltem. Az egy be, másik ilyen... kérdés, hogy az embernek volna -e elmenni egy ilyen kemencéhez, ahol a szüleiből vagy bárkiből ilyen Igen. por lesz, de végül is nem az a kérdés, hogy volna-e kedve elmenni, hanem az a kérdés, hogy egyébként ez lehetséges-e, de én még erről soha nem hallottam. Hát erről érzem. Értem, is ajánlottak föl, úgyhogy ez, ez felső merült jemlőd. És válaszol -e a férje, nem. csak nem hangosan? Tehát... Nem, hát én ezt tulajdonképpen, ezt csak úgy érzem. Én nem, ezt értem, nem, értem, nem. értem, nem gúnyolodom, nem, ne feltételez el rólam, azt kérdezem nem, öntől, nem. hogy ez, a, ez, egy, ez egy kvázi beszélgetése. Ez függel? egy ilyen lelki dolog, én ezt most nem tudom így megmagyarázni önnek, csak mindig érzem, hogy itt van. A Mi vitt el? Hogy itt van. Mi ez, Hát sajnos ő neki tüdőrákja volt, és fönn volt a korányi kórházba, és ott, ott, ott halt meg szengélyen. Igen, 72 éves volt. el, tennap láttam egy, itt meg nem megyed egy csatornán, egy beszélgetés, kereken két percet néztem belőle, mert teljes mértékben el voltam képedve tőle, ahol amin arról volt szó, hogy a Bálint gazda állítólag koronavírusban halt meg, és az most változtat-e bármit is az ő halálán, és hát rájöttem arra, hogy a pihent agyúságnak annak se alja se nincsen, az van, mint állapot. Igen, ez borzasztó. Ez borzasztó. Én egyáltalán nem is tudom, hogy ez hogy merült föl, vagy egyáltalán miért kellett ezt nyilvánosságra hozni. Ezt nem értem. Hát mert vannak olyan sajtótermékek, amelyek ebből élnek. Hogy ennek, ennek semmi értelme nem volt. Hát ez annyira a családra tartozik meg. Tudtuk, hogy igen, nagyon sajnálta, én is nagyon kedveltem a bálint de ez, amikor én ezt meghallottam, hát én ettől, én ezt megmondom őszintén, ez nagyon nem tetszett, és most sem. Hát akkor mi ketten közös halmast alkotunk. Minél később kerüljön sor erre a szórásra, de még időben meg tudja tenni. Kívánom ennek. Ez nem igazság. Ez nem igazság. Hát, ez még csak jó tanács se. Semmit nem fog veszíteni szerintem egyébként, ha ez elmarad. Hát veszíteni se, de hát... Ha most gondolj el, elmegy a férjéhez és onnan ketten néznek le önök a férje hanvairát. Szerintem röhögni fognak. Hát igen. Hát igen. De nem igen. kell sietni. Nem, nem. Hát reméljük, hogy még... Reméljük. Hát mindannyian Isten kezében vagyunk. Viszont hallásra. Mi? Jó reggelt. Jó reggelt, vagyok. Figyelem. Ez a fiala műsor, ugye? Hát ez az. Igen, na hát csak annyit szeretnék tudatni a Fiala úrral, nem tudom, lehet, hogy nem is kell, hogy adásba kerüljen. De abban hogy... van, velem beszélget, tehát még mielőtt itt egyesen harmadik szemében beszélgetnénk rólam, én vagyok én, és ön, ő. Ön, ön. Igen? Igen. Jó, na a lényeg az, hogy pont az ATV műsorában láttam a svábi műsorában, a vasárnapi műsorhez, hogy igenis el lehet menni a, a hambasztásra. Igen egy Pest melletti hm, hamba, rabatalozó, vagy hogy mondják ezt? Krematórium. Krematórium, igen, igaza van. Oda el lehet menni, végső búcsút lehet ott is venni. Ugye, mert De az oktusnál is ott lehet lenni? Felülről nézheti egy üvegablakon keresztül, hogy az ön halottját tolják be, és uh. természetesen a végterméket is nem másét kapja meg. Tehát végignézheti, és előtte őt el lehet búcsúzni, felravattalozzák szűk családi körben. Azért voltam én is erre nagyon fogékony, mert sajnos apukám négy éve halt meg, és természetesen itt én Szabocsi községben lakok, egy Szabocsi községben. A másik faluban van egy ilyen temetkezési vállalkozó, ő vitte el a, az édesapámat a hamvasztásra, és ide szóltak előtte levő nap, hogy holnap fogják vinni, és ha akarok, elmehetek. és Sajnos én nem mentem el. Miért sajnos? De nagyon rossz érzésem volt aznap, meg ugye két hétig nem temettük el, mert csak két hét múlva volt a temetés, szűk családi körbe temettük. A fiam, a férjem, és én voltam ott a... meg a testvérem, mi voltunk hárman a temetésnél, Apukámnak ez volt a kívánsága, a falu egészen fel volt háborodva, ugye, hogy nem volt nagy temetés, de ez, ez a mi problémánk. Megszokták minden csoda három napig tart. Szóval visszatérve a, a, a, a hangvasztásra, nagyon sajnálom, hogy nem mentem el, de hát ezt már nem lehet visszacsinálni. Megnézte volna? Hát, hogy valóban őt torják-e de szerintem... De hát az sose tudta volna magát hát, a testet, nem hiszem, hogy láthatja. De igen, fentről egy ilyen üveg van ott, is látni, hogy betolják. Hát, én értem, nem, de nem gondolnám, hogy az az edény az átlátszó. Hát az edény... Hát maga, a, ahogy belátni oda abba, a hambasztóba. De légy, Jó, már most olyasmiről beszélek, tehát én sosem láttam ilyet, tehát most csak feltételezem, hogy igen, akkor... Hát azért azt nem tudom, hogy azt ava hogyan viszonyulnék. Tehát ha egyszer eljutok Indiába, és ott látnék egy ilyen halott égetést a Gangesen, hogy ahhoz hogyan viszonyulnék, hát arra elképzelés sem tudom, sincs. de valahogy én Indiában nem vágyok, én egy kicsit olyan. De nagyon sokan ilyen De miért indiát? nem vágyik Indiába? Mi az, Azért, a mi? mert ö, ö, szerintem nem olyan tiszták és... Nem tudom, nem, nem tudom. És sokat sehova. itthon is találhat, érti? Viszont nem lát semmi olyasmit, ami Indiában. Igen, mi nem vágyunk a férjemmel Indiába. Indiába semmiképpen nem rendben vágyunk. de hát én az nem fogok neked igen, Jó, de hát ez van. most már téma. Na, szóval nagyon sajnálom, hogy nem mentem el, de ez már a múlt, és tehát ahogy kezdtük a beszélgetés, van az lehetőség. Nagyon az szépen Indiába. köszönöm, tájékozt a tájékoztatást. Sokat segített. 061 egy. 877-0877. A zene és a téma között ne keressenek összefüggést. Jó reggat! Jó reggat! Viszont Jö reggöt. Jö reggöt, Kívánok! Zaboné vagyok! Én azt szeretném mondani ezzel a hangvasszársak a csalatba, hogy két év meg az öcsém és még a vonzvász előtt hogy hogyha elviszik, akkor szeretnénk -e ott lenni a tenető, vagy a krematóriumban, mert jogunk van hozzá, és mi szabhatunk időpontot, hogy mikor van, vagy kívánjuk megnézni, és ha esetleg van annyi, de el bármelyik krematóriumnak a honlapjára felmegy bármilyen oké, a... de ne van, nem, a... okay, de, de, de, de momentán nincs elhonvasztatni való rokonom. Jó, csak ha, de azt mondom, hogy bármelyik vannak. Jó, de önmagában a téma nem érdekel. Tehát kizálok, hogyha anyámat, apámat, magamról nem beszélek, mert magamat nem tudom úgy hamvastatni hogy nézzem, és most hirtelen élő ismerőseimet nem nevezném meg. Tehát emiatt nem fogok rámenni, de nagyon kedves, hogy elmesélte. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, sovák! Múlt héten csütörtökön havaszok, csapámat 80 éves koráig a meghalt. Igen, kint voltunk a Pest mellíti uh, hangvasztóba, uh, meg lehet tekinteni. De mit lehet látni? Látni semmit nem lehet, tehát előkészítik a hangvasztásra, meg lehet nézni, hogy ő az, akit eltolnak egy Uh -huh. majd utána egy várószobába, vagy azt mondják, nekünk is azt mondták, hogy körülbelül két óra múlva menjünk vissza, és akkor megkapjuk a hamvakat. Magát a hamvaszást nem lehet látni, ennek megvan a saját oka, el is mesélték, nem tudom mi érdekli -e azért nem lehet látni, mert egy ilyen általában mondjuk azt, a 80 kilós test, de teljesen mindegy hány kiló, amikor elkezdtük égetni, bizony az izmok inak húzódnak, és ha azt látni lehetne, akkor igencsak az az értése lenne az embernek, hogy mégiscsak él. Tehát ezért nem lehet megnézni, de biztos, hogy nem él. Azt lehet leellenőrzni, hogy őt tolják -e be. De ezt hogy el kell Úgyhogy nálunk az volt, hogy a szabvány közönséges cipzáros nejlonzsákba megjelent, ő volt téve a kiskocsir, amivel betolják. Mennyi idő után? H hogy, hogy mennyi idő után? Hát a halála után mennyivel? Hát ez másfél hét volt. Uh -huh. Másfél hét volt, természetesen a hűtőbe hűtőben volt kérésre, Lehúzták a cipzárat, meg lehetett tekinteni, hogy igen, ő az, adta öt percet, hogy aki akar búcsúzni, búcsúzzon el. Majd betolták, és közölték, hogy két óra múlva érte megyünk, vagy kimegyünk a váróba, és megvárjuk, míg szólnak. Ön megnézte? Meg. Én nem. Én nem, mert, mert, mert agyvérzésben halt meg, és aki már látott agyvérzésben meghalt embert, az az, az, az bőven elég. Szóval nem, de a, a, az öcsém az megnézte. Én is ott voltam, de nem néztem meg. És mi csinálnak két órán keresztül, mintha egy vonatra várnának? Hát mi arré bentünk, Megbeszéltük a további részleteket, családi problémákat, ezt azt, mondom, azt majd visszamentünk. Tehát mindig van egy ilyen haláleset után, van mit megnézni családostól, rokonokkal, stb. Hát, ilyesmiről tárgyaltunk, és akármennyire rosszul hangzik, tulajdonképpen a kórházban, mert még... még élő állapotban szállították kórházban, tehát a kórházban hunyt el. Tehát az orvosok megmondták, hogy akkora volt a, a katasztrófa az agyban, hogy sokkal jobban járt, hogy hamar elment. És ezt, hogy úgy mondjam, hát 86 éves ember volt, utolsó pillanatig működött éppen decemberbe kapta meg kettő évre ismét a jogosítványát, tehát nem volt semmi különös. Ez egy agyi katasztrófa, kész. De 86 éves embernél, ahogy ő mindig mondta, ezt mindig mondták az ismerőseim, hogy sajnos az apukának van valami baja, mindig azt mondta, gyerekek, ha fél évig nem jelentkezem, már ne is várjatok. Tehát ő tudta azt, hogy 86 év után, ő, ahogy ő mondta, minden nap ajándék. És így is, így is ment el, hogy minden nap ajándék előző van, még befőlgettem a személyet. Őszinte részétem. Jó reggelt! Hello! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én is hozzá szeretnék szólni, és nem akarom túl részletezni. Az én apukám 11 évvel ezelőtt ment el, hamvasztottuk és. A férjem, anyukám meg én elmentünk a hangvasztására, és ez úgy zajlott, hogy a ragatalozóban ment egy zene, utána egy szobába ott volt a, a teste, meg lehetett nézni, meg lehetett tekinteni, ott hagytak vele minket egy fél órára, és utána bekísérhettük őt egészen a kemencéig, igaz, hogy csak félig bírtam elmenni, azt még láttam, amikor betolták, és utána Kijöttem. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy ez így zajlik. Vidáműsor műsor. Neve is van. misunderstanding is my name. What I am is not a game. Such an easy trap to fall for anyone. And then you find yourself alone. No explanation you can do. That you are Nem értem, amit nyögdécsel. Ha hangosabban beszélne, akkor könnyebb lenne. Akar nyögdécselni hangosabban? Nyöszifül! Only once. Én el tudom képzelni, hogy valaki egy ilyen műsor alatt megfordul és hazamegy. Vagy megfordul és elmegy az apjához, vagy az anyjához. Vagy az első kocsmát útba ejti, és az autóját hagyja. Én mindent el tudok képzelni, és annak a fordítotját. Ma ilyen hangulatom. Tegnap is ilyen boldog, de a műsor az ma olyan is. Stay far away from Ha már a félértés nélkül tartunk azért. Látják, kommunikációs tanácsadók megoldották Lászlóimre problémáját. Mondott egy egészen méretes ökörséget Hitlerrel, ami egyébként nem méretes ökörség volt, hanem hát szavak nincsenek rá. Majd néhány napra rá összetévesztette József Mengelét Nelson Mandilával, és ezzel szinte megoldotta a problémát. László Imre van, és közben nincs. Misunderstanding. közéleti szereplők közül kevesen tudták így megoldani a problémájukat. Gratulálnék, ha volna mihez. Misunderstanding. Misunderstanding. Jó jó reggelt kívánok, fiául. úr! Én voltam Marián Facebook koncerten, most azt, azt őt hallgatjuk. Nagyon-nagyon emlékezetes koncert volt, és önnek köszönhetem, hogy, hogy voltam, mert szerettem a Nem nagyon van olyan betegség, amit Marian Facebook ne kapott volna meg, de mindegyikből kigyógyult, inkluzíve a koronavírusból. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én voltam 68-as, 68, 68 mintájuk kimenő ruhába temetésen. Na, de hát ez megint más, hát akkor csak azt viselhette, vagy viselhetett volna más Hát igen, akkor csak az, hát nem, hát cihélbe is volna, csak az ugye szabálytalan lett volna, de voltak munkáshő ruhába ezen a temetésen, voltak rendőr ruhába ezen a temetésen, és voltak ruhával is. Hát pártunk és kormányunknak jelentős tagját. Most de ön miért volt ott? Hát, mert az egyik barátunknak a hozzátartozója volt. És, és önt kiengedték és a seregből egy barátja apjának a temetésére? Igen, igen, igen. Tehát én nekem volt szabadságom és a szabadságom. És szabadságom volt? Nem. volt. Hm. Igen. És akkor mentem, de volt sok civil ruhás is, de azok legszívesebben. Régi ávos ruhába lett volna ott vagy ruhába. Úgy, hát, ott te... ebben a formában ez túl titokzatos. By many Azt úgy el tudnám képzelni, hogy az ember lefekszik este az ágyába, és akkor oda telepszik mellé a Marian Faisful és elkezdnek énekelni. Anyukám nem volt egy éneklős, I follow the Valószínűleg egy kicsi zavarban lennék, de... The azért az az igazság, hogy ez a mai műsor azért annál jobban érintett meg, semmint az látszana rajta. England, song, wand, Még így eltömített filterekkel is. And the jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Már nem tudom, miért van ilyen temetői hangulat ma reggel... Semmilyen temetői hangulat nincs, asszonyom. Pont ez a dolog lényeg, hogy semmilyen temetői hangulat nincs. Pontosan az történik, mint ami a kejfejancsiban szokott történni, hogy... Van egy Ariadné fonala, és azt követjük hallgatói szöveggel és betelefonálói mesékkel. Szomorúság az van. Jó reggelt! Jó reggelt! Anyám, anyám, neves, anyám, he a dog. kitolás, ugyanez apám van, nincs, hogy apám, apám, édes, jó apám. Dudálok egyet, jó. Kerestem otthon egy fejhallgatót, nem tudják, hogy véletlenül hol van. Állandóan keresek valamit. És ha valamit megtalálok, akkor lesz mindig egy következő, amit nem találok. Amiről eszembe jut, apám mondása ez így szólt, ahol nincs, ott ne keres. The country, the country. Me and my gypsy queen. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ha már tud egyet, akkor egy hétvégi élményemet elmondom. Kint voltunk a ö, szombaton a fiammal a fradi meccsen, ahol megünnepeltük a fradi bajnokságát. Arról eszembe jutott, nagy érzelmek szabadult a piccel, arról eszembe jutott, egy pár évtizeddel ezelőtti mérkőzés, ahol a Debrecen ellen játszott a fradi Nordot, és ott nem nyertük meg a bajnokságot, a Debrecen körömszakatáig védekezett. Akkor berohadt a közönség, megverte a játékosokat, a játékvezetőt, ledobtak kukát az emeletről, minden e, jóság történt. Na most, az élet ugye megy tovább, Debrecenbe a kiesés ellen küzdött szombaton a tapas. Az utolsó mérkőzés utolsó percében a labda kapufáról nem befelepattant, pattant, hanem a kifele 10 centimulott, hogy a Debrecen nem maradjon az LV-1-ben, vagy Így kiesett, Ott is berohantak a szurkolók, letépték a játékosokról a néz, Megvertő nagy botrány volt. Tehát ezt akartam mondani, ezt akartam elmondani, hogy milyen nagy érzelmek szabadulnak el ott a, a sportmérkőzéseken, és milyen kevesen múlik a siker vagy a balsitás. Elnézést, hogy erről beszéltem, de már egy kicsit untam a temetési és, és dolgokról való társadalmasságot. Okay. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. emlény menet lesz. Jó reggat! Jó Kívánok, Rita vagyok. Három évvel ezelőtt az ATV nek volt egy negyedórás riportfilmje, hogy mi történik a testünkkel a halálunk után, és letessen végigkísérték a folyamatokat. Okay. A Benyó volt a riporter. Ez jó, de én nem ezt kérdeztem, nem erről volt Ez a telefon azt mutatja, hogy arról, amiről eddig viszonylag összefüggően beszélgettünk, annak vége van. Jó reggelt kívánok, ne legyen már vége, fioló Nem azt mondtam, hát. hogy vége, a témának van vége. Jövőleg nem a témának. A beszélgetés vonala is nápolló, de ez el lett vágva. Most vagy lesz más, ami foglalkoztat bennünket, vagy itt maradunk negyed-kilencekor ezzel a zenekarral magunkra. Jó reggelt! Jó reggelt! Én ült, és nem ismertem, de a Spions az elég meghatározó volt abban az időben, amikor én ezeket a zenéket hallgattam. És a spions ismerte? ismertek? Uh, hát a zenét, azt igen. Igen, igen. A Spions koncert az ugye szeseketre volt, én nem volt szerencsém, abban az időben, amikor ezek a zenekarok Magyarországon voltak, rendszerváltás környékén, akkor a pályán számú az közkézen fogott nálunk igen. Öreget! Öreget kívánok! Én szeretném megkérdezni, nézdte tegnap a parlamenti képviselők? No. Nem. Sőadkozatát? No. Nem. Sőadítés? Nem. Nem? Jó. Akkor... Akkor nem csak sokkal hozzá szólni. Györegett! Ez a... jó a jól Nem, de nem is tőlük van. De, de, de, de, de, tévedtem! De, de, de, de, de, de, de, de, de! Revan habilitálva, bocsánatot kérek! De! De, de, de, igaza van. Ezek az én zenei perceim. Ki az, aki most van? És még hosszú ideig lesz. Nagyon csörömpülő zene jön. Olyan, mint a hangulatom. Ott voltunk a koncertjén, Krista. Jööregett! Jó reggelt kívánok, én szeretnék felajánlani a következő műsorához egy szám azonosítót. Nagyon kedves, de ez egy le... rendszer, ez egy rendszer, amit nem lehet megbontani. Ja. Besz beszélek majd a főnökséggel. Köszönöm, hogy hívott. De ha már akkor ugye tettem említést, hogyha vannak tőkerős, hallgatóim, nézőim, szeptembertől ha a társűsorvezetőre fanyalodnék, vagy vágynék, vagy egyáltalán ha gázsit valaki fel akar ajánlani dörö.fialajanos kukolt gmail.com én most lehalkulok mert ezt 10 percet keresztül fog csörömpölni, nem telefonálnak és nagyon bírom ezt a csörömpölést különösen a mostani hangulatomban 5 perccel múlott, negyed kilenc. 061877, 0877, römpöl, és még egyszer elnézés az előzőbe telefonálótól, teljesen igaza volt. Souls that seek your soul kiss Fireflies come to life in church lights Spirit minds reflect in your eyes That's why I love you forever. Animals come to be in your zone Here to languish in your dream home They meet your gaze in a perfect view That's why I love you forever more. That's why I want you forever more. Mónóta. Ez egy micsoda? Ez az. Ez az. Egészen elképesztő. A a jöjjön. A jöjjön. Ez nem egy igazán reggeli műsor ma, de szerintem nincs olyan napszak, amikor ez aktuális lenne ez a mai műsor. Ez egy ilyen időnkívüli műsorma. Hanvasztástól hanvasztásig. egyszer a honpolával, cipruson láttunk kerengő derviseket. Ez a zene, ez engem arra emlékeztet. Soha nem fogom elfelejteni. Ketten vagy hárman, akik önkívületbe kergették magukat. Jöreget! Viszont hallásra. Nem tudom, ki már kerengő dervist. Jööreget! Jöreget, Fiatra Haló? Jöreget! Jöreget kívánok! Azt szeretném mondani, hogy szerintem ez a mai műsor egy szokványos műsor. Általában így zajlanak. Vannak jó részei, vannak. Kevésbé a jó része is a beszélgetésnek megmondja, miért telefonált? Azért, hogy néhány gondoltat megosszak önnel. Kár volt. előbb a kérdést, hogy ez egy nem általános nem kérdés volt. Kár, hogy betelefonálat. Őszintén sajnálom. Remélem a családját ilyen megjegyzésekkel viszonylag ritkán szórakoztatja egyébként egy valószínűleg nem szeretett figurája lehet a familiájának. They seek your soul kiss Want to kiss the lion's soul lies This happiness reflects in your eyes That's why I love you forevermore Animals they sing and adore you A spirit language of perfect freedom They meet your gaze in anxious jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném kérdezni, hogy van esély arra, hogy az antennának a ereje változik, nem, a közeljövőben, közeljövőben nem. Nem. Aha, tehát semmi. Nem, de ez nem is annak a kérdése, ez erre van engedélyezve. Jó, ja, tehát ilyen kis kérdés, mert Igen. gyakorlatilag már kőbányán is hallgathatatlan sok internet. Sajnálom. Internet. internet, sajnálom én is. You good. You good. When you walk in the bar And you're dressed like a star Rocking your effort Me punks and the man notice you where you go cheap back crew can't tell who he's looking to cause you all look the same, everyone, In knows me house. and that's your whole claim to fame. Never miss. Köszönöm úr alatt arról beszél, hogy ez egy szokványos műsor Hát ahhoz egy olyan embernek kell lennie Aki zene ízlését tekintve biztos, hogy nem egyezik velem 061877 0877 Ma a 2020 június 30-án egy olyan napon, amelyel végződik június, és holnaptól július lesz. A maival együtt négy, a mai nélkül három. 061-877-0877. In the, you're the And you didn't even get no taste. Don't be too upset. If they call you a scat Cause like the news Every day you get pressed You don't like players That's what you said But you really wouldn't mind A millionaire All them big ballers Don't do nothing for ya you. What you'd love a rich man Six foot two or taller You can't sit down right Cause your jeans are too tight luckiest ladies night, with your big empty purse, every week it gets worse, at least your breast cost more than hers, so you did Miami, cause you got there for free, but somehow you missed the plane, yeah yeah club and not see anyone you what I guess you what I guess don't be mad at me cause you're pushing 30 and your old tricks no longer work you should have known from the job that you all Köríjön még egy kicsit Éveztem, hogy itt valamelyik napon berugok. Elkezdem Júzanul és részegen hagyom abba, de nem találtam egyetlen napot sem erre alkalmasnak. Ez az elköszönés része lett volna, de. <tos> Györgyenger Gotokiben vagyok, Félakhelyről azt szeretném kérdezni, hogy terveze külföldi utat mert én minden évben Görögországot tisztam, de Tervezek, de halvány gőzöm nincs, hogy hova fogok elmenni. De hogy tervezem, mert én is bennem szívesen mennék Görögországba, de van bennem egy kis félelem, vagy bizonytalanság, vagy nem is tudom mi, hogy én lettem volna, hogy konkrét, akkor konkrét, konkrét. Valószínűleg előtte 24 órával fogom eldönteni. Uh -huh. Jó. <gül> Lesz, és japán autó, japán gyártású autómra fogok hagyatkoznak hiszem. <gül> Tehát ha például Brazíliába fogok elmenni, akkor nem biztos, hogy szeptemberig visszaérek. A kézségesen A kézségesen A kézségesen régen Szóval régen voltam mennyire telítetten king üres A no kézségesen jó a zene, de ha jó telefonáló van, szívesen beszélgetek vele. 061-877-0877, csak Csaba Laci, okos legyen. Jöreget! Hey, jó reggelszíj, Rági vagy, a Csitainokáról beszélek. Um, sok között egy gondolat bánt engemet. Sok gondolat között egy az adóval kapcsolatban, az egy százalékunkkal kapcsolatban, hogy hát én is hanyag vagyok, sajnos két éve nagyon-nagyon um, itt elhanyagoltam a dolgokat, elkótyavekéltem az SMS-számot, azt se tudom, hogy mi a helyzet vele, és uh, szóval uh, jó lenne, ha megint papíron uh, megkapnánk olyan formán, hogy már uh, ez az értesítés kijönne jönne januárban, hogy hol, hol kérhetjük ugye, hogy megértezzük. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Klári vagyok, és azt szeretném mondani, hogy szeptemberben mindenféleképpen visszavárjuk. <gül> Jó rendben. az, hogy most olyan hangulatban vagyok, hogy magamat is visszavárom. Reggert. Jó reggelt kívánok, Fiala úr. Ön, jó is kívánok, de nagyon unalmasak lesznek a reggelek önnél kül. Ezt kevéssé hiszem. Jól hangzik, de... Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én megkérdezném, hogy mi oka volna a berúgásról. Hát ezt a szonyom önnek azt hiszem most nehezen tudnám elmagyarázni. long goodbye. Jó reggelt! Jó reggelt! Azt szeretném kérdezni, miért kell ennyire bunkónak lenni? De nem tudom, kire gondol. Köszönj? Nem tudom, kire gondol. Lehet, hogy rossz számot hívtam. Szerintem Oztán igen. Hatak. Jó reggelt! Jó reggelt, Úr! Tessék! Jó Jó reggelt, Úr! Mondtam, hogy igen, tessék! Nem maradom, nem látom a tévében már a száját. Hát nagyon sajnálom, keressen meg a Szentveget! Menjen másik csatornára! Keressen másik országot! Kegön. A tévé nézőknek Minden reggel vidáman ébredek fel, Könnyűnek érzem mindenem. Új út szólít engem, Havul mit tegyek, nem tudom, miért is nem lehetek, egyszerre két helyen, Ist Istenem, miért nincs? Jó reggelt. Viszont hallásra. Életem volna, magad adatodnék neked, és minden nap úrnyak elne. Öreget. Viszont halásra. Egyszerre két helyen. Tessék. Szerintem ne erőltessük már ezt a telefonálást, jó? Háló Halló, jó napot, kívánok. Laura úr. Tessék. Azt szeretném mondani, hogy ön ezért a bohóckodásért kap fizetést is. Köze van hozzá? Persze, hogy van. Mi? az hogy betelefonálok. Hát figyeljen, akkor mondjuk azt, hogy téves hívás. Jó reggelt. -e. Nem értem. Jó reggelt! Tessék! Halló, jó reggelt! Inkább szavajom, mint énekel. Inkább szavajom, mint énekel. Jó reggelt! Jó reggelt! lát te? a telepikává! Telepik! fel Köszönöm, hogy mindezt elmondta nekem! meg! A megjelentést megjönítést hallanak. Jó reggelt lehet? Hello! Lehet? Akkor adásba segíteném, és egy bemutatkozást kérek. Jó reggelt kívánok, Pál Dániel Levente vagyok, a Fővárosi Nagy Cirkult dramaturgia. Azon örömteli eseménynek vagyunk itt fül hogy még kell egy kicsit várni, elnézést. Nagyon nagy forgalmat bonyolítak így műsorban. Kis és sose tudja az ember, hogy milyen fontos hívása érkezhet. Jó reggelt, tessék! Igen. Hallo? Kis türelmet. Jó, elnézést, csak valaki úgy mondta a szöveget, hogy általában én is szoktam, és aztán valakinek mondják, hogy éppen parlamenti beszédet tart, és akkor mondja, hogy oppá, elnézést, akkor majd visszahívja. Ismeri a szituációt. Tehát ön éppen ott van, és szaltumortál úrik, de de szaltumortálek közben fölveszi a telefon, az embernél mindig legyen egy telefon, mert ki tudja, hogy milyen hozzátartozója hívja. Éppen felakasztani akarja magát, vagy éppen ellenkezőleg. Így van, pontosan. Már gondolom, hogy azért artisták és cirkuszművészek ritkán hordanak maguknál mutatvány közben. Uh... A mobiltelefon, nem? Ez joggal elemző, Nem jellemző, <gül> de nem egy jó ötlet abból a szempontból, hogy egy bohóc tréfát rá lehet építeni, vagy egy humoros karikatúrát rá lehet építeni. Köszönöm a türelmét, szóval, hogy július 18-án, ha jól emlékszem a dátumra, ismét lesz közönség hosszú hónapok után, és ez gondolom, hogy az ott levőknek, a fellépőknek mindenféleképpen nagy öröm július 18-án hosszú kihagyás után premier mindenképpen lesz, abban nagyon reménykedünk és nagyon bízunk benne, és mindent megteszünk érte, hogy közönség is legyen. Nyilván, nyilván és természetesen... Jó, jelenleg nem evidencia. tudom, hogy mi van. Én ezt most kikapcsolom. a forgalma nem szokott lenni. Biztos lesz közönség, biztos lesz közönség. A szabályokat be kell tartani, az ültetési rendet be kell tartani. Milyen ültetési rend van? Távolságtartás, figyelem egymásra. Ha most De lenne ezek ez a... a szabályok, Igen? változnak, változhatnak. Ugye ez egy kőépületnek minősül, mert én beszéltem Vándír cirkuszos kollégájával, aki mondta, Némileg értem, némileg nem, de maradjunk abban, hogy 51%-ban értem, hogy a vándor cirkusznak a sátrát az nyitottnak veszik, és így aztán rájuk más szabályok vonatkoznak. Hát egy sör sátor az nyitott vagy zárt. Egy esővédő folia egy színpad előtt az nyitott vagy zárt terület. Ebben azért nem akarok belemenni, mert, mert ugye azért, hogyha az ember egy sátorban van, amelynek az oldala felnyitható, akkor nézőpont kérdés, hogy ez az ember mennyire tekinti, zártnak azon idő, időintervallumban, amikor az előadás van, de semmilyen módon nem szeretnék jónak elrontója lenni. Nekül... Nálunk fodrászhoz lehetett menni, fogorvoshoz nem, a németeknél meg pont fordít. Hát igen. Ebből mi a logika? Igen, ettől szép az élet. Um... Itt van, inkább Előadás, helyes, helyes. Hány szám lesz? Tervezés alatt van, mert nem tudjuk, hogy például az oroszok, a kínaiak érkeznek-e hozzánk. Az biztos, hogy két óra, kétszer egy óra, körülbelül kétszer egy óra. Magyarul, hogy nem olyan előadókkal számolnak, akik eleve most is itt vannak? Vannak olyanok, akik már megérkeztek. A többiekkel folyamatosan a kommunikáció, a kapcsolattartás, Elindulhatnak-e? Ha elindulnak, akkor utána két hét karantén vár -e rájuk. Uh -huh. azért vannak még olyan, olyan előadókról beszélünk, lehet, akik egyébként. Távok, le Ugye olyan országokról beszélünk, gondolom én, ahonnan az előadók úgy jönnek el, hogy a karantén óta nem voltak még sehol se. Ez lesz az első fellépésük feltételezésem szerint. Én is úgy tudom. Azt láttam, azt láttam a közösségi médiában, hogy távol-keleti kirkuszokban dolgozó ismerősök szabadon fel tudtak lépni. Nem mindenhol ugyanolyanok a... a... Nézd, ha már beszélgetünk, akkor nem lehet számításon kívül hagyni, és aztán visszatérünk természetesen a programhoz, hogy nem tudom, olvastál e a Szirdő Szolajjel kapcsolatos hírt, amely arról szól, hogy milyen mértékben és hogyan vannak anyagilag el vagy nem tudom, olvastál? e Igen, igen, láttam tegyenap. Szomorú hír, nagyon szomorú hír. Ez valójában ön, aki ehhez ért szemben velem, aki nem ért, ez valójában minek a következménye? Hát az, hogy ez ez a mérhetetlen jó, mennyiségű adósság. Az, az hogyan működött és milyen adósságokat görgetett maga előtt, hogy világ minden táján, hajón, arénákban, saját eszi fellépő helyükön, folyamatosan be, hihetetlen nagy bekerülési költségbe kerülő sókat, műsorokat szolgáltassanak. Az egy jó kérdés, hogy ők mennyit toltak, milyen adósságot toltak maguk előtt, ez általunk felbecsülhetetlen. Ez nagyjából az a szint, mint hogyha valamelyik nagy hollywoodi stúdió, a 20 Century Fox, az azt mondaná, hogy be kell zárni, vagy tessék eladó, a, eladó a, a, az egész produceri hálózat az összes filmjoggal. Azért volt ilyen az elmúlt pár évben. Milyen széles a gyömbála? Az én vállam nagyon-nagyon széles. Mert azért, elbír. Igen, mert a azt akarom mondani, hogy azért olyan gondokkal azért ritkán küzd az ember, hogy hány jön egy, egy valamivel több, mint két hét múlva kezdődő produkcióra, ez azért nem átlagos probléma. Hát nekünk ezek a, ezek a, a cirkuszban, ezek a hétköznapok. Én ezt ezek értem, lehet... de ezt hogy oldja föl? Mi van, ha nem jönnek meg? Akkor mi lesz helyette? Vannak mindig B és C nagyon, nagyon egyszerű és gyakran forduló példa, hogy egy felvétő, ki a elnézést, ebben, ez, ez, ez meg, ez meg, ez, nyilküli, ez van, meg, ez, van, ez majd ez ilyen beszélgetés, ez vagy. nem, ez a kőzsöm, nincs le, Újabb viharokszág. Bárjátok megpróbálom megállítani. Nyugatról keletőség. nem csináltam vallat, semmit. a sejesztek pusztítást. A boltok nem Nem egy másik rádiót, ha itt egyszerűen csak megszólaltak a hírek. De most már nincsenek kis hírek, aki próbálom megállítani. Ez adott munkát a tűzolt. Kicsit ne? olyan, mintha egy cirkusz lennék én magam is, de ne haragudjon, tehát ezt nem szándékosan csinálom. Tehát Jó, ne, enneke... van, van, van ilyen tesztelés, hogy figyelme, hogy lett egy csaj. el a szémától. De nem, de, de nem arra kaptam megbizatást, hogy kora reggel, bármely 8.54 perc van a sodrából, tehát nem, nem emiatt hívtam. Jó, hogyha minden optimálisan alakul... Azért, azért, azért normálisan, ezt, ezt nem fejeztem, de van olyan, hogy egy-egy fellépőnknek hamarabb el kell mennie. Hogy elmegy egy versenyfesztivára, vagy megsérül, vagy beteg, vagy akár kisebb sérülés, és akkor egy-két hétre kiesik. Akkor azonnal kell, akár a műsor előtt, egy órában telefonálgatni, megoldani, hogy a közönség ebből semmit ne vegyen észre, és ugyanaz a teljesen. Ez azért nagyon érdekes, amit mond, mert én egy gyakori cirkuszlátogató váltam az elmúlt időben, de ha azt kérdezné tőlem, hogy én egyébként műsorszámok miatt megyek -e el, vagy a cirkusz miatt, akkor szomorúan, vagy vidáman azt mondanám, hogy mindenféleképpen az első miatt, de azt feltételezem, hogy vannak olyan inyencek, akik műsorszám miatt mennek el, és ezért roppan csalódottak, ha az elmarad. Ö, aki nagyon precízen nézi a régi magazinjainkat, ott is van egy-egy olyan fellépő, aki végül nem jutott el hozzánk, vagy fél időben érkezett meg, és az első előadások nélküle. Persze, hogy vannak így nyencek, miért megy az ember egy barkostolóra, azért a borkülönlegességért, vagy a társaság és a hangulat miatt, amit ott kap? Jó, beszél. Vegyük akkor sorra tehát, hogyha minden optimálisan alakul, akkor kik lesznek? Ha minden optimálisan alakul, akkor lesz egy nagyon, akik a plakáton is szerepelnek, a Colette Sisters, egy nagyon bájos duett, ők előemelő kaucsuk számmal lépnek föl. Ha optimálisan alakul, akkor lesz egy nagyon jó pofa, nagyon vicces, macska plusz mennyét számunk. Az mi? Hát ez tele van humorral, hogy ez a, a, a ticák, ami akik különösen fegyelmezhető jószágok közé tartoznak, és a mennyitek, akik szintén el... Én csak egy videó... Ezt, ezt önnek el kell, hogy meséljem, de úgyse fogja tudni hosszan értékelni, ezért röviden mesélem el. Én, amikor már semmilyen rádióadóra nem tudok kapcsolni hazafelé, mert minden hajom szála az égnek áll, akkor általában rádió egyet szoktam hallgatni. És megmondom önnek őszintén, hogy nem minden szempontból az én világom, de nagyon jól tudok rajta szórakozni. És tegnap Sebesség Valás arról beszélt, hosszan is, ez az ismétlésben volt, ugye van egy olyan összehetesője a legjobb pillanatok, és azzal arról beszélt nagyon hosszan, de hihetetlenül érdekfeszítően, hogy a budajöngye magasságában, tehát Valópasarétnél hogyan hívta őt, fel a felesége, miközben ő a második sauna seanszára készült, azzal, hogy neki az a meggyőződése, hogy az autóban van egy mennyit, és ő fogalma sincs, hogy mit csináljon, mert retteg attól, hogy a mennyit rá fog támadni, és a Sebesén Balás különböző tanácsokat adott neki, amit a feleség egyáltalán nem mert megfogadni, mert minden pillanatban attól félt, hogy rátámad a mennyit, miközben a mennyitet nem látta konkrétan. És a Sebesén Balás egy bizonyos idő után megkérdezte a feleségétől, hogy tulajdonképpen akkor miért is hívta fel, ha semmilyen instrukció nem fogadja meg, majd végén rábírta arra, hogy mennyien haza szálljon ki az autóból, szálljon be egy másik autóba, és majd amikor megy akkor halált megvető bátorsággal megnézi, hogy mi a helyzet a mennyétel, de itt vége van a történetnek, hihetetlenül szórakoztató történet volt. A mennyit valamire betanítható? Persze, de dézik tartan a sorok a, a másik rádió, nem kapcsoljuk egy kicsit <gül> Persze, hogy betanítható, hát azért pár évvel ezelőtt divat állnak lett a menyét is az otthonokban. Gyópofa az alap, alap dolgokat tudja, nem olyan okos, mint a kutyák. A többit ezt meglátjuk cserébe, nagyon viccesek. Lesz még egy duofosszet hangapertszám. Ők ö, ö, egy, egy pár, akik egy nagyon szép levegőszámot csinálnak. Egy Mongóliába érkező kaucsúkszám. Egy szám, az egy nagyon-nagyon látványos Zola adja elő. A Monte Nemzetközi cirkuszfesztiválon Fesztiválon már nagy sikertat aratta. Lesz egy, az szintén egy közönségcsalogató szám, egy fliegende, Flying Bulber nevű olaszországi csapat. És akik a, a humorért felelősek, Ukrajnából érkeznek egy pantomén, egy öt lányból, álló csoport, akik már többször felléptek Magyarországon, Planchet Theater a nevük, roppant szórakoztató, picit, picit női témákat, vagy nagyon-nagyon női témákat, sokszor nagyon ö, jól ábrázol, feminista vagy női ö, problematikákat visznek címre. Ha minden úgy alakul, az ahogy az, tervezik, akkor ez meddig tart? július 18-án veszi kezdetét, és meddig tart? A, a terveink szerint nem lesz idén karácsonyi műsor, hanem december 31-ig. Annyi, annyi energia van ebben a nővarás tündértánc tarabban, és olyan szép ö, kosztümök, jelmezek, képek, ez a... a hogy a címe is mondja, varázs, hogy hogy varázsolja el a, nő, a nőiség, hogy varázsolhatja el a nézőket vagy minket férfiakat, és a képzőművészet történetének híres alkotásait megidézve csinálunk egy olyan cirkuszt, amit nem lenne érdemes pár hónap múlva lecserélni. Akár a fellépők, akár a műsor egészen miatt december 31-ig lesz látható. Ez egy viszonylag hosszú periódus? Ez egy különös év. Igen, hát ez tagadhatatlan. Valójában ez játszik ebben szerepet. Ez egy különös év, reméljük, hogy életünkben, meg a történelemben egyszer volt egy ilyen év, és nem ismétlődik. Miután a cirkuszfesztivál, az jól emlékszem, hogy ez nincs minden évben. Az két évente. Igen, az... tehát jövőre nem lesz. Páros évente. Idén volt, jövőre nem lesz, azután lesz. A főszezonnak mi tekinthető? Tehát egy július 18-ai kezdetnél beleértve, hogy ki van a az emberek a cirkuszra, ahova nem tudtak elvenni, és ugye mind a ketten ön sokkal jobban, mint én tudja, hogy az online közvetítéseknek milyen végtelen nagy sikere volt, az egészen hihetetlen számokat produkált. Maga a nyár, mondjuk júliustól, egészen szeptemberi mennyire tekinthető főszezonnak vagy szezonnak? Akkor, akkor szokott lenni a nagymisorunk, április közepétől, végétől, egészen augusztus 31-ig, vagy szeptember elejéig, akkor jön a, a legtöbb, tehát akik, akik nyaralnak a gyerekek, akiket elhoznak a nagyszülők, tehát nem véletlenül. Tehát a nagy meleg nem riasztja el az emberetet? Hát van rendkívül jó hűtés technikánk lékkondicionálta, azért nem, nem riasztja elsőt. nagyon sok nyári tábor van, nagyon sok olyan ö, gyerekeknek szervezett program, ami a cirkuszt is érinti. Azt egyeszeres megmondani, jelleg, összesen hány olyan szám van, ami miatt aggódni kell, hogy ideérnek-e időben? Reméljük, hogy egy se lesz. Mikor, legyen így. Azt kérdezem öntől, hogy egyébként egy profi cirkuszművész, ha egy nappal előtte érkezik, vagy aznap egy órával az előadás előtt, az is untig elegendő, nem kell onnál több helyismeret e, fellépés előtt, e, vagy van valami optimális idő, ami azért jó, hogyha van egy cirkuszművésznél? Egy állati állatidomár bácsi mesélte, hogy volt, hogy megcsúsztak az autópályán, és fél órával a műsor előtt érkeztek meg az argentin oroszlán. Fókákkal, rögtön <gül> ö, kosztümbe vágták magukat, és már is mentek fel a manésba fellépni zavartalanul. Profi cirkuszművész, belsik, cseppint átvált, és ott van, bemelegítés után. Nem intimpistáskodom, de el, mert tegnap eltévedtem a cirkuszban, és nem ott jöttem, nem ott akartam kérni. Mert a ahol... Igen. Ahova bementem, és ott az egyik oldalán ott lakókocsik sora van. Azokban kik laknak az aktuálisan fellépők? Valaki lakókocsival érkezik, lakókocsival utazik, nem kér tőlünk szállást, nem szállodában, megy, hanem a saját lakókocsijában lakik. Az egyik egyik kocsi az a és az történt. gyakorlatilag olyan, mintha a szó nem jó értelmében, mintha egy kemping lenne, de ez nem egy kemping, hanem közvetlenül a cirkusz mellett így laknak. Igen, igen, igen. igen. Ez meg jellemző? Mert ott nagyon sok lakókocsi van. Gondolom, a részét maga a cirkusz föl a művészeknek. Ezekkel érkezik. Ezek, ők jönnek ez, ezt kérik, jelzik előre, hogy nem, nem szeretnének szállást, mert ők ilyen módon utaznak. Mondjuk meg lehet érteni, e, így kívül romantikusnak hát adott, tűnik. Adott esetben sokkal kényelmesebb, meg mégis egy saját otthon, mint egy ideiglenes szállás, akár egy, egy jobb szállodánál is a saját között van. Végezetül, de nem utolsó sorban online, illetleg nem online elkezdődött már a járusítás? Persze, persze. Valamelyik este, már, hogy... Igen? Már kaphatók a jegyek. Valamelyik este, hogyha a párom is rá fog érni, akkor mindenféleképpen megnézem, és nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre lást, őszintén sajnálom ezeket az effekteket, amelyek bekerültek a kettőnk beszélgetésébe, és amelyek látható módon hát, ha legközelebb beszélgetünk, akkor én találok ki valamit <síns> jó, csak az a helyzet, hogy én ezt nem szerveztem hát. <síns> majd én te fogom Rendben van. Megjelenik a kutyám, aztán meg van egy szervezetlenül. Az én műszaki leírásomban benne van, hogy nekem ezt tűrnem kell. Az ön szervezetés működési szabályzatában ez nem szerepel. Hogyha az agyára mentem volna, akkor elnézést. Semmi gond, semmi gond. Köszönöm a hívását. Viszont halásra. Viszont halásra. Önök termék megjelentést hallottak. Ha akarnak, megtalálnak. Van még fél 5 ,5 perc. 061 877 -0877. Be szokták kapcsolni a légkondicionálót, de valószínűleg ez is a trenírozásomhoz tartozik, hogy most 31 fok van. Már csak három. Minden nap kísérleti műsor Minden nap utolsó adás Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap Július 1-én, szerdán 7 óra után, de még 4-8 előtt találkozunk Távolítemben dörö.fi aljanos kukac gmail.com Még nagyjából 3 percen keresztül elérhető vagyok I